Vållparti Stockholms län. Ja, hej. Jag vikareras som träslöjdslärare den här månaden. Jaha. Och vi har pratat i klassen om, om politiska partier. Ja. Och då så tänkte jag, eh, det, det, handlar om, om, eh, det handlar ju om valet då. Så det, jag tänkte om ni har, har ni någon sån här information liksom, om, om partiet och vad ni tycker och så där. Jo, då? visst har vi det. Ni har det? Ja, eh, vi gör så här. Jag tar först och. tar först. Eh, vill du vill ha det hemskickat? Eller? Ja, det vore jättebra. Ja, just, ja. Tar vi tar adressen först. Ja, du kan skicka det då till eh, Erik Hag heter jag. Och Hag med 2 A. Och sen bor jag på Pillesnoppvägen 1. Ja. Och? I Balle Så det är 413 12 Du skämtar. Hur menar du då? Nej, men det är sån här adressen finns ju inte. Du driver med mig. Nej, nej. Om du är mig bara, bara en korrekt adress så kan jag skicka den. det. Min adress är, min adress är, är så här alltså. Nej det finns ingen sån adress. Det, det ligger utanför Västerås. Liksom. Det, det är ett, ett vikingar Det låter jättekonstigt men det, det, det ligger utanför Västerås. Jag bor en bo där. Det blir ingen information till, till barnen alltså. Nej men alltså sådana här adresser kan man inte ha det är svårt för mig att... Ska du skicka det till en granne till mig då tänkte du som bor på en annan väg på vägarna sedan Vad är för, vad är det för postnummer? 41612. Ja det låter ju för sig som Västerås nummer. okej, okay, vad, vad heter jag eh, stan då eller orten? B A L L E B A L L E F J O N G Då kommer det här, Erik. Jättebra. Ja, tack, hej. tack så hemskt mycket för att Hej!